Iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és hogyha engesztelhetetlen vágyat éreznek, akkor lájkolják is a mai vendég, Tamasi József. Mi emlékeim szerint másodszor beszélgetünk hosszabban, elmondanám a játékszabályokat. De nem azért, hogy ez valami diktátum legyen, hanem hogy részint megfelelően, részint pedig, hogyha önnek is van feltétel, akkor elmondja ez egy nagyjából 75 perces beszélgetés, nagyjából az érdeklődést ennyi ideig lehet fenntartani, amennyiben valamelyik fél nem ragaszkodik hozzá, akkor vágatlanul kerül adásba. Én kérdezek, de önnek szuverén joga, hogy válaszol-e vagy sem. Ez gyakorlatilag egy portréigényével, egy felskicelt portréigényével fellépő beszélgetés. Nagyjából ennyi. Elfogadható? Elfogad, abszolút. Nincs semmi kitétel. Ma péntek van a beszélgetésünk, kedden kerülne adásba, és aztán onnan ugye a YouTube sajátosságainak megfelelően folyamatosan fent lesz. Négy napot eláll a beszélgetésünk. Majd csak nem penészelik meg. Igen. Jó. <gül> Nagyjából még, hát már nincs nyolc óra. Addig, hogy valaki jelentkezzen a Magyar Orvosi Kamarába tagnak. Ön Magyar Orvosi Kamarai tag lesz-e 2023. április Nem. És miért? Mert többok. Az egyik, hogy nagyon sok olyan Értelmetlen tevékenységet végeztek, ami az emberek megtévesztéséhez hozzájárult. Ez elsősorban a kamara elnökségének a felelőssége. Nem a kamarai tagokról, nem a területi szervezetekről beszélek elsősorban, hanem a kamara országos vezetéséről, amelyik szinte egy különálló testületként a kamarától független testületként működött. És, hát e, és... Akkor 2020-ban ismerkedtünk meg, amikor etikai eljárást akartak önnel szemben indítani, aztán ön egy elnökségi taggal, azt megelőzően is ugyanilyen véleménnyel volt -e a vagy orvosi kamaráról, illetőleg annak vezetőségéről, akár a kincses előtti időszakról? Nem, én, én bíztam ebben a testületben, én úgy gondoltam, hogy a orvosi kamarára szükség van, és hogy az Valóban egy demokratikusan működő Volt a Nem, nem. Ott a 2020 az ami megborított mindent? Hát ott nyílt ki a szemem talán. Ott onnantól kezdve láttam, hogy miről is szól ez az egész. És aztán én úgy gondolom, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az embereket ö, három éven keresztül sötétségbe tartották, illetve megtéveszthették, inspirálták a nagyon értelmetlen intézkedéseket, és maga az egész orvostársadalom jelentősen annak köszönheti a, a téves cselekvéseit, hogy az orvosi kamara hogyan járt el az elmúlt három évben. Ott felnyílt az ön szeme, eltört valami CDEF? Még egyszer ezt legyen szős. Tehát ami 2020-ban történt, az kinyitotta a szemét, eltört valami CDEF, az további lehetőségeknek a tárháza. A, <coughs> hát azt hiszem, hogy kinyitotta. Ott ugye személyesen beszélgettünk is talán valami műsorban a kincses úrra, és ott is látszott már, hogy ő valamiért nem nyitotta. a kompromisszumokra, meg a megbeszélésre, hanem van neki egyáltakélt véleménye, annélkül, hogy bármit akkor tudtunk volna még erről az egész cirkuszról, ami utána következett. Ő, lehet, hogy ő tudott valamit, biztosan. Minden esetre számomra onnan indul az a, az a vélemény, hogy az Orosi Kamara az egy megtévesztő intézmény volt az elmúlt három év alatt a Magyar Orvosi Kamara vállalkozók és magánegészségügyben dolgozók orvosi kamarai csoportjai alakulnak, akkor ilyen csoportnak ő már nem lesz tagja? Nem. nem, Hát a vállalkozó orvosokat egyáltalán nem is képviselte, sőt kifejezetten olyan intézkedéseket hoztak, amivel a vállalkozó magánorvosoknak a ténykedését rendkívüli módon megnehezítették el, lehetetlenítették semmivel, semmilyen jó én nem köszönhetünk, mint magánorvosok a, a kincses féletestületnek. Mióta magánorvos? Hmm. Hát nagyon régóta, hiszen 85 90-ig dolgoztam belgyugyelszati osztályon, és 90-től bár a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetben voltam főosztályvezető, de akkor már magánorvosként tinkedtem, tehát a klinikai munkám az már magánorvosi volt, aztán több évig voltam külföldön, szintén, szintén maga, magánorvosként. Németországban, meg Olaszországban. És amikor visszajöttem onnantól keze, pedig csak főállásban magánorvosként dolgozom. Van oka? Vagy mi az oka? A, tettem egy próbálkozást, hogy mindazt, amit integratív orvoslásnak nevezek, tehát, hogy... A természetes módokat a konzervatív orvoslással szintetizálni, azt az egészségügyön belül tenni, ez, ez meghiúsult, Az még valamikor ott a 90-es években történt. Úgyhogy azután én levontam a konzekvenciát, hogy mindaz, amit szeretnék megvalósítani, azt csak magánkeretek között tudom. Miért van? Hát, ez a hazám külföldön, Valameddig jó lenni, amíg az ember magába szív valamiket szakmailag és inspirálja, de aztán mindenképpen törekszem vissza Magyarországra, mert itt érzem jól magam. Adódik az útelágazás. Én nem az evidens úton indulok el, ha egyáltalán ez egy fogalmazás, de visszamegyünk az origóba és aztán elindulunk még egyszer. Ugye ja, az evidens az az, hogy mi történt 2020-ban. Ami neve evidens, az 2023. Én azonban nem véletlenül 2023. március 15-ével kezdek, leginkább azért is, mert, uh, hogy ezt annak idén a heti hetesben Kern András mondta, aki mondta, hogy elcsípett egy levelet, én egy e-mailt kaptam, magam se tudom, hogy aki feladta, az milyen célra rendelkezett, vagy volt egyáltalán célja, nyilvánvalóan tudta, hogy mi már beszélgettünk korábban, az kiderült az e-mailből, és felhívta a figyelmemet egy beszédre, valamit arra, hogy akkor még szavazhattak őre a Samuel Weiss, ugye elnézést a Szent Györgyi Albert orvosi díj kapcsán. És én Mit megkaptam ezt a beszédet, előbb ezt a beszédet venném át önnel. Azt gondolom, hogy ebből valami felsejlik, és aztán visszamegyünk 2020-ra. Illetve még korábbra. Ön ezt a beszédet a Petőfi téren mondtál? Nem tudom melyikről. Van szó. A március 15-e Most március Igen, igen. A Petőfi szóra előtt. Milyen alkalommal? A Magyarok Világszövetsége minden évben hagyományosan szervez egy ilyen túrát megemlékezésként március 15 eseményeire és petőfire, és én évek óta ezen is szoktam venni, mint meghívott vendég. Hogyan került-e kapcsolatba? Patrubány urat régóta ismerem, és nagyon jó uh, látásmódját megismertem, úgyhogy ennek kapcsán. Tehát ő vele való személyes barátság. És e, ha rossz a kérdés, akkor javíts, aki legyen szíves. E, mi, kö, minek a következtében bízták őre azt, hogy március 15-én mondjon egy beszédet? Azért az egy szorosabb tagságot, vagy valamiféle... <coughs> Tehát valamit jelez. Hát előző években is mindig mondtam beszédet, és úgy úgy látszik, hogy ennek van valamiféle hagyománya a Magyarok Világszövetsége vezetése. Ez egyébként bármilyen politikai aktivizmussal összefügg, vagy egyáltalán nem? Nem. A szöveg. A hatalom éhes, erkölöstelen, romlott kisebbség folyton újra termeli önmagát, mint ahogyan a magáért kiállni képtelen megvezethető sehonai ember is akkor a habszurg most a globalista elit képében jön a zsarnok, akkor kisákmányolt paraszként, nemesként most beoltott, megnyomorított agymosot, csak a tévét bámuló betegemberként. Az elnyomottak egy része felébred újra és újra, néha előbb-máskor később, akkor a márciusi ifjáknak hívták őket, Ők gerjesztették a forradalmat, most az oltatlanok, az ifjak kérdés, hogy hányan lesznek márciusiak. Mert a megújulás azok közül jöhet, akik kitartottak, ellenálltak a zsarnoki nyomásnak, és kellő hazafiságot bizonyítottak az elnyomással szemben. Maradjunk az utolsó, vagy az utolsó két mondatnál. Milyen megújulásra gondol, illetve milyen zsarnoki nyomásnak és kellő hazafiság bizonyításának van szükség az elnyomással szemben? Tehát mi az áthallás a két korszak között? Hát azt hiszem, abban nem ö, lehet vitázni, hogy rendkívül nagy... Ez nagyon fontos, amit mond. Sem ebben, sem egészségügyi dolgban én vitatkozni nem fogok önnel. Itt még csak-csak megtehetném, egészségügyi dolgokban nem, mert hogy nem orvosi egyetemet végeztem, amikor én önnel beszélgetek, akkor meghallgatom önt, kérdéseket teszek föl. Nyilvánvaló némely pillanatban látszik majd az arcomon, vagy a hangsúlyomon, hogy mennyire értek vele egyet, vagy mennyire nem, de ez a mai beszélgetésünk nem egy vita, est lesz. Hm. Figyelek. Jó. A fogalmazhatok másként is. Azt gondolom, hogy sokak számára nyilvánvaló, hogy az elmúlt három évben nagyon sok elnyomásban volt részünk. Lezárások, ránk teljesen értelmetlen szabályok, amelyeket a tudomány sorra megcáfolt, kezdve a maszkviseléstől a boltban való sorban állásig meg a munkahelyi mm, oltási kötelezettségig. Tehát ez fajta elnyomásban volt része a magyar embernek, amely hosszú évtizedek óta ismeretlen, szokatlan volt. És minden jel szerint ennek nincsen vége. Most egy kis szünet van, és pihenni hagyják a vízbe dobott embereket, hogy most ki kapaszkodtak a vízpartra, és egy kicsit pihenhetnek, aztán újra vissza lesznek lögdösve, úgy gondolom. Úgyhogy ö, szükség van arra, hogy felébredjenek és ö, valamiféle pozíciót felvegyenek, hogy ne tudják őket visszalögdösni. A Covid hazugság megbukott. Azért hagyták abba, mert megbuktak, mert végül mégis mi a maroknyi ellenálló lettünk az erősebbek pénzparipa nélkül Elhitték, hogy nagy baj a Covid oltások, hogy, hogy nagy a baj, és Covid oltások állíthatják meg a bajt. Az egyetlen dolog, amit a Covid oltásokkal megállítottak, az az emberek szíve volt. Sokan most látják be, hogy mennyire becsapták őket. Itt és még később is folyamatosan azt lehet látni, hogy 2020 az melyen mértékben húzott szezurát az ön életében, de nem merész beszéd ez 2023-ban 1848 kapcsán, tehát hogy a párhuzam az valójában hol húzódik? mint ünnepi beszédíró kérdezem, ez az önszövegő gondolom. Igen, abszolút. Uh -huh. Hát azt gondolom, hogy ott sem onnan indult, hogy nyilvánvaló háború van, hanem fokozatosan fölismerték, hogy mennyire elnyomás alatt vannak, mennyire megszűnt a magyar embernek a szabad választása, a döntési joga, a kizsákmányolás milyen mértékű lett. Itt is egy fokozatos lassú felismerés zajlik, és most azok akiket... Felismerése soha... annak hogy? A felismerése annak, hogy, hogy egy olyan kényszer alá lettünk vonva, amelyből károsodással, vagyonvesztéssel mindenféle családi zűrzavarokkal kerülnek ki az emberek. Ugye 48 az egy szabadságharc volt, egy önállósodási törekvés. Az, amit a Covid okozott, azt, arról, amit itt ír, az Magyarországra vonatkozik, Európára vonatkozik, a világra vonatkozik, mire vonatkozik? Hát Magyarországra, meg a világra, mert hát láthattuk, hogy ugyanazt csinálták az egész világon, Megjegyzem, március 15-e az nem a szabadságharc volt még, hanem az a Igen, márciusi Igaza van, igaza Igen, hát e, most egyelőre ott tartunk, ahol március 15-én a, a márciusi hífiak tartottak, hogy megfogalmazták, hogy mi a probléma és mi, mi kell változtatni. És aztán elindultak ugye az események. Hát, Jö, de amit ön megfogalmaz, az három évre vagy többre vonatkozik? Én a három évet én előtte nem gyanútlan voltam. Tehát én ez alatt a három év alatt ismertem fel hogy mennyire nagyon meg vagyunk tévesztve. Úgy általában. Hát úgy általában és ezzel a ezzel a hisztériával ez a Covidnak nevezett hisztériával különösen de hát nem csak az jön most már látjuk hanem sok minden más hozzájön. És rájött az okára is. Igen. Abszolút. Én azt gondolom, hogy én ezt teljesen értem, és tisztán látom, hogy mi a, mi a probléma ezzel az mi? egészen. Hát van egy rendkívüli nagyságú vagyonnal rendelkező elit a világban, nem fölétlenül itt, akik jó dolgokban nem tudják, hogy mit tegyenek, és olyan zsarnokságot készítettek elő évtizedek alatt, amivel mindenkinek az életét meg tudják nyomorítani. A COVID az valójában egy koncepció? Az egy koncepció az egy eszköz, az egyik eszköz a sok közül, amit kiterveltek, és a, ehhez beállították a politikát, a mainstream médiát, a multinacionális vállalatokat. A terv? Hogy? Hol született? Kinek a fejében? Annak a néhány ezer embernek a fejébe, akik uh, pénzügyileg olyan hatalommal rendelkeznek, hogy úgy gondolják, hogy ő nekik jogukban áll más emberek életét korlátozni, és, és uh, őket uh, a saját eszméik és feltételeik szerint uh, irányítani. Az országok fölötti? Ez egy országok fölötti, igen. Magyarul ez ellen vannak emberek, akik fellépnek, de akik fellépnek, azoknak a csoportosulása adott esetben nem egy-egy országgal valósul meg. Hát ugye ebben az a nagy trükk, hogy mi eddig abban a hiszemben éltünk, hogy vannak országok, azok sérthetetlenek, azoknak identitásuk van, népek vannak, és akkor itt most rá kell jönnünk, hogy itt ez az országok és népek fölött álló hatalom az, amelyik egyébként minden országra kiterjeszti a hatalmát, és az emberek pedig csak akkor tudnak ezzel szembefordulni, hogyha szintén hasonlóan nemzetközi módon gondolkodnak. Tehát hogy, hát látható, hogy ugyanaz a dolog történt egyik napról, másikra mindenütt az egész világon. Ugyanazokat a sémákat, sablonokat követték, ugyanazt mondták be televízióban. De mennyiben ez, mint az árvíznél, ahol szintén sémákat követnek, és valójában az a célja, hogy az árvíz ne pusztítson el értékeket. Hát az árvíz az általában azért valamilyen régióra korlátozódik, azt meg lehet oldani, megoldják, és utána a dolog tovább tűnik. Ez nem tűnt tova, semmilyen következtetés nem vontak le, nem nem gondolták azt, hogy a gátak alacsonyak voltak, hogy nincs ártéri terület, és ezért önt ki a víz, vagy semmiféle kövekkeztetés nem vontak le abból, hogy azok az intézkedések, amelyeket meghoztak az elején, azoknak volt-e értelme, és láthatólag ez egy koncepció mentén haladt, és teljesen célja? értelmetlen volt, hogy mi a cél Mi az, amire ő rájött, és fellép vele szemben? Az, hogy van ez az új világrend nevű koncepció. van ez az új világrend, vagy erre ön akkor jött rá, mert már korábban is létezett? Hát ez én a három év alatt jöttem rá, hogy létezik ez az új világrend nevű koncepció. Ezt, ezt ugye Klaus Schwab kimondta, egy könyvet adott ki róla, és hát rengeteg publikációja meg információja van ennek már a világban, úgyhogy ez nem titok. Magyar politika hivatkozik rá, hogy az új világrend hogyan fog épülni. Tehát ez, ezeket a dolgokat az ember most már tudja követni, csak hogyha szemelől veszíti, akkor nem. És mióta van előkészítve? Véleményem szerint évtizedek óta készültek erre. Tehát az, az pontosan fölmérni, hogy ez pszichológiailag, hogy fogja fogadni a világ ezt a történést, és hogy ezt ezt ők így megmerik és meg tudják játszani, ez előre volt, ez elő volt készítve, ez nagyon hosszú idő volt. Maga a Covid egy eszköz, amely egyébként abban a formában, ahogy hivatkoztak rá, az önfelfogása szerint nem is létezik. A Covid az egy komu, az egész Covid, COVID elnevezést, ezt kitalálták már sokkal korábban, hát ott vannak a banki adatok, hogy 2017-ben a magyar kormány bevásárolt Covid-19 eszközökből. Tehát a maga kifejezés az létezett korán. Le maradva? Ha? Bevásároltak, megvettek különböző ilyen a Covid során használt eszközöket. Tehát a lélegeztető gépvásárlás is már egy folyamánya volt ennek az egész bevásárlásnak. Haladok tovább az önbeszédében, és akkor meg kell válaszolni mindenkinek a kérdést magában, az a hazugság megbukott, és a következő hazugság kérdőjel. Azt megint elhisszük? Gonosz Putyin által gerjesztett háború a bankkártya egyszerűbbé teszi életünket szlogent. A szindióxid lábnyomunk csökkentése érdekében fel kell mérni és hűszigetelni kell a házainkat. Az infláció pusztítása elkerülhetetlen a mezőgazdaságos újtó időjárás, a Jóisten elrendezése, távol is megállítható elektromos autók, és bennünket lelketlenül ellenőrző robotrendőröknek, drónoknak kell gyártani akkumulátorokat, így a felevelkedésünk kulcsa az akkumulátor nagyhatalomá válás. Itt folyamatosan kérdőjel van. Ezek az önfejében egymás mellett és egymást magyarázó elemek? Ezek ugyanannak a színjátéknak a különböző felvonásai, vagy eszközei. Hol kapcsolódnak egymáshoz? A Ugye, még egyszer visszautalnék erre az új világrendre. Tehát, hogyha ön tudja, hogy mi az, hogy új világrend, mit akarnak ott elérni. Hát lehet, hogy érdemes... O... Mit akarnak elérni pár, pár szóban lehet, hogy érdemes összefoglalni. Ugye, csökkenteni akarják az emberiség létszámát jelentősen. Tehát mondjuk a 7-8 milliárdról le akarják csökkenteni egy milliárd alá. 500 millió ugye, voltak ezeken a georgiai köveken. Aztán... Akik, hát, akik nem meg... vagyok maradva meg a Nyibros Mik azok a Georgiai kövek? Ö, az Egyesült Államokban állítottak <coughs> ilyen hatalmas ö, márványköveket, amire fölírták a, a... ez vélhetően ez a hatalom. Fölírta azokat a fő játékszabályokat, amelyeket ők szeretnének. Azért azt mondta, hogy állítólag akkor erről ő is is megbizonyosodva? Hát meg lehetünk róla bizonyosodva, bár sok minden talányos, mert nem tudni pontosan kiállította, eltűntek a papírnyomai, és itt tovább. De hát nyilvánvaló, tehát ez az új világrendnek megfelelő szabályokat írták le. És az az új világrend, ez most már politik, vagyis hogy ez nyilvánosságra van hozva. Tehát ez nem, ez nem egy titkos tanítás, nem egy titkos társaságnak a törekvése. A világgazdasági fórum, ez a WEF, ugye ez abban különbözik az, az összes eddigi, az eddigi a... hogy? Az mi? Ez az, amit a Klaus Schwab létre. Voltam. Ez abban különbözik az összes eddigi ilyen titkos társaságtól, amik voltak az utóbbi évszázadban, hogy ez kihozta a nyilvánosságra azokat a törekvéseket, amelyeket szeretnének elérni. És hát szóval a törekvéseik ugye a, a populáció csökkentés, tehát ez az úgynevezett depopuláció. Aztán a megmaradóknak az olyan fajta kontrollálása, amelyről az embereknek most még nincs fogalmuk, bár már most is elég jelentős ugye a kontroll. De olyan szintre el szeretnék ezt fejleszteni, hogy bekorlátozni -e egy szűk lakótérbe az embereket, elvenni tőlük a magántulajdont, ugye az a szlogán, hogy nem lesz semmi, de ez gazdag leszel. E, aztán e, ugye természetben nem kiengedni az embereket, vagy csak minimális Mind működikben. Mindazt, amiről ön beszél, azt véle, végül is regnáló, vagy egészen más jellegű politikai hatalmak, vagy politikai erők akarják elérni. Ó, hát itt az, az a trükk, azt szeretnék megoldani, hogy maguk a, az államok, kormányai, az ő beosztottjukként végrehajtja azt, amit ők akarnak. Tehát itt erről szól az egész. De valójában el... akik ezt végrehajtják, azok könnyen lehetséges, hogy nincsenek is tudatában annak, hogy valamilyen más erőnek az eszközei? Hát mindegyik valamilyen szinten tájékozott csak róla, igen. Tehát nem, nem És az így... a felébredés, hogy eszköz, az nem elég ahhoz, hogy ellene forduljon? Hát nem, mert ő, ő, ő maga is sok mindenben érdekel. És ezek szerint az ön véleményed szerint, vagy az ön felfogása szerint, vagy az ön jövőképe szerint ez egy egyenes irányú, egyenletes mozgása végbe menő folyamat, aminek egyébként legfeljebb egy tamasi, vagy több tamasi tudnak gátat vetni? Nem, ennek a, az emberiség tud gátat vetni, mert olyan mennyiségű ember van, aki tudatára ébredhet, meg már ébredezik. Hogy azzal semmit nem tudnak kezdeni, bármilyen. De ha ez nem következik be, akkor azok, akik ezt kitalálták, azok Azok végigviszik az akaratukat, igen. És jelentős mennyiségű emberrel Hogy? Hol áll ez a folyamat? A, megindult a túlhalálozás. Tehát, ugye a túlhalálozás excess of death, e, túlhalálozásnak azt nevezzük, hogyha e, egymás utáni években, ugye mert mindig az szokott lenni, hogy túl. Több halálos ö, esemény történik a következő évben, ugye azok, akik meghaltak, azok már nem veszélyeztetik ezt a számot, és akkor, és akkor csökken, tehát ez a hullámzás. De most folyamatosan növekszik a túlhalálozás. És egyébként, amiről ön beszél, ahhoz kiegészítő elemként társul például az ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háború is? Igen, abszolút. Ez egy másik fajta játék. És amiről szindarab... éppen ma beszélt a miniszterelnök, mely szerint küszöbén állunk, vagy állhatunk egy harmadik világháborúnak, az egyébként a részéről egy olyan felismerés, ami része annak, amiről ön beszél? Vagy hát, uh... az akkor lesz majd része, ha ennél effektívebben lév fel ellene? Persze nagy kérdés, hogy mit tehet egy ország miniszterelnöke, egy olyan közösség tagjaként, mint a NATO, vagy az Európai Unió. Igen. Ezek nagy kérdések, pláne hogyha mondjuk a, a a pandémiákat, a legészségügyi világszervezet, ami egy magánhatalom, tehát semmilyen demokratikusan megválasztott legalitása nincsen, az átveszi az országok feletti döntési jogot arról, hogy milyen intézkedéseket kell hozni egy pandémia esetén, amit ő maga hirdet ki. Érti? Értem, de ezt most ön úgy mondja, hogy a harmadik világháború és valójában a Covid azok ugyanolyan eszközök. Ugyanolyan eszközök, igen. Ezek az újabb, ezeket az újabb hazugságokat is, folytatom az ön március 15-én elmondott beszédét, ezeket az újabb hazugságokat is beveszi a magyar emberek 60 kal mint az oltást, kérdőjel. Aki akarja, tudhatja, hogy minden modernkori háború, Ugyanez a Covid-ban megbukott háttérhatalmi elit generálta, miért lenne más? Másként függ ez attól, hogy orosz-amerikai vagy ukrán képében jelentik, jelenítik meg a konfliktust, elnézést az olvasési hibákét. Mindenki tudhatja, hogy a bankártya függővé, bármikor zsarulhatóvá, és főként ellenőrizhetővé tesz minket az infláció, egy szándékosan gerjesztett folyamat, az időjárási szélsőségek már évtizedek óta ember a hatalmi elit által szabályozottak az akkumulátorgyáraképp az életünket jelentő élelmiszerek előállítá, előállításától mezőgazdasági nagyhatalom, létünktől és tiszta környezettől veszi el a lehetőségünket. E nem poénkodom, de most akkor ön például, aki ezeken a felismeréseken már túl van, hogy nem használ bankkártyát? Hát van bankkártyám, de amikor csak tehetem, a készpénz használom. De miért nem negligálja etől Általában. Hát mert itt élek ebben a társadalomban, rengeteg dolgom van, ami köt ahhoz, hogy kénytelen vagyok bankkártyát. Hol része ön? annak, amit el akarnak érni, és hol része ön az ellenállásnak. Mert ugye ön ezzel a beszéddel, és mindazzal, amit elmond, valójában egy ellenállás hirdet, és ez az ellenálláshoz keres társakat, és maga a szöveg arra vonatkozik, hogy megértsék azt, amit ön már megérted. De a kérdés az, hogy az ön ellenállása és az ezzel kapcsolatos tevékenység, az miben tud konzekvensen kifejeződni. Hát, Tehát létezhetne egyszeri... egyébként az, hogy ön valól elvonul, és kitalálja mindannak az ellenszerét, mint valami gyógyszert, mint valami oltást, hmm. mint amire rájött. Hát az biztos, hogy ha az ember ismeri, hogy mit akarnak velünk megtenni, és annak az egyes elemeiben ellenáll, akkor a dolog az nehezebben lesz véghez vihető. Mert a vége az az, hogy... vagy Meghal az ember, vagy megnyomorodik a betegségektől, ugye egyre több látszik, hogy az oltások után milyen fajta megbetegedések jönnek létre, vagy pedig elveszti a vagyonát, vagy olyan korlátozás alá kerül, amely számára elveszi a, a szabad, lehet, szabad élet lehetőségét. Ugye nem erre születtünk, hogy, hogy rabságban éljünk, és ez, ez a rabság, ez egyre közelebb van. Úgyhogy, Mi az, amivel ön föl tudja venni a harcot az ellen, amiről most beszél? Hát én nem akarok harcolni, én, én egyszerűen csak az információknak a teljességét szeretném az emberek felé közvetíteni, mert az, amit most egy jól kitalált, megfontolt központi e, híradóval, és ebbe belátartozik az egész mainstream e, média, az emberek fejébe táplálnak, ez, e, ez egy aljasság. Ő százszázalékig meg van bizonyosodva arról, hogy amiről beszél, van önnek igazabb. 100 Százszázalékig meg vagyok bizonyosodva, igen. A, arról is meg vagyok százszázalékig bizonyosodva, hogy nincs sajtó, e, szabadság akkor, amikor még nem kezdődött el ez a COVID őrület, akkor hetente, két hetente, havonta legalább mindig valamelyik médiában megjelentem természetes gyógymódokkal, életmóddal, és így tovább. A, onnantól kezdve ki voltunk zárva mindenki, aki ilyen irányba. Uh, és ön ebben tájékozzon. összefüggést lát. Hogy? Ön ebben összefüggést lát. Ez egy szándékos dolog, ez nyilvánvaló. Tehát nem véletlenül zárták ki azt a véleményt, ami az enyém vagy a hozzám hasonló szakemberek véleménye. Azért zárták ki, mert az embereknek az egyoldalú tájékoztatása volt a cél. Rengeteg ember, meg lehetett volna rengeteg embert kimélni az oltások mellékhatásaitól, hogyha mi elmondhatjuk a véleményünket a mainstream médiában. Oldal, vágás... E Amiről ön beszél, az COVID-tagadás, vagy az valami más? Ugye oltástagadásról beszélnek. Valójában az ön viszonyulása ehhez, az ön megfogalmazása által, az micsoda? Hiszen azért általában, amikor, amikor, amikor, amikor oltástagadókról, vagy COVID-tagadókról beszéltek, azért azok az emberek, és mert szándékosan nem említek hozzá vezeték és keresztneveket, azért ők ennyire felépített ideológiával az esetek zömében szinte száz százalékban nem rendelkeztek, mint ön. Tehát ön ez egy kivétel. Hát a, a COVID... De megcáfolhatja, amit mondok. A, én azt gondolom, hogy egyébként többen rendelkeznek az ideológiában, kétségtelen, hogy mindenki a maga sajátságai előélete története szerint. De ön abban a periódusban, amikor egyébként az ön által nem létező, de mások által mégis létező Covid volt, akkor ön egy Covid tagadó volt, vagy mi az a megnevezés, amit ön saját magára egyébként illeszthetőnek tart? Visszamembe a múltba pár évre. Nézze, van egy-két tudományosan most már alátámaszható, vagy megvédhető tényszerű állítás, amit, amit kellett tudni akkor is, meg kell tudni most már végképp. Tehát egy vírust nem lehet kivédeni egy ronymaszkal. Egy súlyos gyulladásos betegségnek, a gyulladásos fázisban egy védőoltás nem ellenszere. A gyulladások kivédésére a vitaminok nem előtérbe helyezése, nem propagálása az egészséges életmódra, semmilyen hangsúly nem fektetése. Ez egy merénylet az emberi szabadság ellen. A védőoltásnak nevezett injekciók semmilyen Tudományos megmérettetést nem éltek meg. Ezek az injekciók mérgeket tartalmaznak, és ezeket a mérgeket orvosok mindenféle előismeret vagy bizonyság nélkül beadták embereknek. Így aztán ön oltatlan? Én oltatlan vagyok. Önnek van gyereke? Igen. Van családja? Ők mind oltatlanok? Nem. Ők felnőtt emberek, és ők maguk döntenek. És ön ezt a diszkrepanciát hogy oldotta föl? Milyen szempontból? Hát hogy ön oltatlan, ők meg nem. Hát ez a, ez, a, ez a, ennek a világnak, meg ennek a propagandának az aljassága, ami most történt, ezt mindenki elszenvedi, én is elszenvedem. És ők miért nem szenvedték el? Vagy ön miért nem? Tett mindenki elszenvedi, én... mindenkinek megvolt a maga ebben az egészben mert ez nem egy, nem egy normális eljárás volt, ami itt történt az elmúlt három évben. De azt hogy oldja fel, anélkül, hogy diszkrepanciának nevezném, hogy ön nincs beoltva, szándékosan nem kérdezem, mert nincs is hozzá közöm, hogy a család mely tagja van beoltva, mely nem, azt kérdezem, hogy amikor ez annak idején bekövetkezett, akkor ezt a családi tanács idézőjelben megbeszélte-e? kikérték -e az ön véleményét, engedélyét? Ön vitatkozott -e ezzel? Elmondta-e mindazt, amit most elmondott, vagy ez elmarad. Semmi közön nincs hozzá, de a többi dologos sincs, beszélgettünk. Én elmondtam a véleményemet, és elmondja, elmondták ők is a véleményüket, és annak megfelelően döntettek ami nekik a logikusabb és észszerűbb volt. Ezt és nem A ne családom belül ezt a logikát, ezt a másfajta logikát jól tolerálja? Az én családom? Nem. Ön jól tolerálja-e, a családom belül van ilyen eltérő viszonyulás? Én jól tolerálom, igen. Természetesen e, megvannak a határaim nekem is, és e, a, azt nem tűröm, hogy én rám, rám erőszakoljon bárki. Bármi. Azt én értem, de e, elnézés, hogyha nagyon elbarangolna a fantáziám, de a kérdés az, hogy önmagában attól, hogy ők be, ők, őket ő hagyta beoltani, vajon ezáltal ők nem kerültek-e ennek a háttérhatalomnak óhatatlanul is a birtokába, ezen bizonyos oltások vagy oltás által, amiből önszándékosan kimaradt? Mindenki, aki követte ezt a, ezt a propagandát megprogramot, az valamilyen szinten a, annak a programnak a részévé vált ez Ezt családon belokozott. -e családon konfliktus? belül is ez így van. Aki De konfliktus okozott-e? Hogy? Konfliktus okozott-e? Hát természetesen rontja a a harmonikus közösséget, hogyha ez így befészkel. De hát ez, ezt láthattuk. Ez volt a, az öngyilkosságok, a családon belüli erőszak, a, a különböző pszichoszomatikus betegségek. Ez én én értem, de, de ugye arról rendszeresen hallunk, hogy a politika milyen mértékben osztja meg a családokat. Igen. Az én mostani kérdésem az arra vonatkozik, hogy az, amiről eddig beszéltünk, az kizárólag, vagy legalábbis az öncsaládját tekintve, mennyire osztotta meg a tamasi családot? Megosztotta. Mindenképpen. És ez vannak felodható... akik mellettem, foglalnak állás, és vannak És ez idővel nem... felolthatóvá vált-e? A... Nem tartunk még ott. Ahogyan mondtam, ez egy, ez egy hosszas program. Tehát én ezt értem, de ezek szerint, ahogy a politika feloldhatatlan ellentmondásokat képes családokon belül képezni, önöknél ez ehhez a feloldhatatlanságig nem vezetett el? Ja, nem. Hát én biztos vagyok benne, hogy ezek feloldódnak, ahogyan az események haladnak előre, és mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy mi hogy alakul, mi az, ami pozitív, és mi az, ami nem. Ezt mindenki saját magában kell eldöntse. Én megfelelő toleranciával rendelkezem ehhez. Ön alá is vetette magát, hiszen alá kellett vetnie magát mindannak a következménynek, ami egyébként abban az időszakban, az oltatlanságból következett. Én megfeleltem a jogszabályoknak. Ezt hogy tetszik érteni? Hát úgy, hogy megfeleltem a jogszabályoknak. A jogszabályok megadták a lehetőséget arra, hogy valaki esetleg oltatlan maradjon, akkor, hogyha megvoltak a kritériumok. Én ezeknek megfeleltem. Ön ezek szerint talált olyan egészségügyi vagy más kifogást, ami miatt egyébként önnek nem kellett magát beoltatnia? Például igen. Kérdezhetem, hogy ez valós kifogás volt? Ez valós le... kifogás volt. És Valós kifogás volt. És elmondja, hogy mi volt? Nem. Ez titok? Hát nem, hát ez az egyéni saját egészségem, az életem, miért kell erről nyilvánosságnak beszámolni. Ami egyébként azt jelenti, hogy olyan passzussal is rendelkezhetett, mint egyébként be lett volna oltva. Olyan passzussal rendelkezhetek el, mint a belettem volna. Igen, hát ugye, ö, egy so, ugye volt, van, mondom, vagy van vagy oltás, van van egy sor olyan dolog volt annak idején, amit kizállag oltás igazolványan együtt lehetett tenni, itthon vagy külföldön. A kérdés az, hogy az önmozgás szabadsága... Én nem mozogtam sehol. Tehát ő nem volt külföldön. Nem, engem nem érintett ez a dolog most félrejét, most másról beszélünk, annak idején volt olyan, hogy valakit Olaszországban, az ön által ismert Olaszországban, különböző kulturális intézményeiben, kizárólag oltási igazolványjal, nemzetközi oltási igazolványjal, amit egyébként... Én nekem nem volt oltási igazolványosról. Így aztán... Én nem rendelkeztem semmi olyan jogosultsággal, ami, amihez nem volt közöm. És akkor mi volt az, amihez egyébként jogosultságot kapott azon kifogás legális kifogás révén, amivel egyébként felmentette magát. Az például az, hogy az orvosi tevékenységét folytathatta? Természetesen. De hát nagyon sok orvos van, hál' Istennek, akik <gül> szintén nem oltatták magukat, és praktizáltak végig. Önnek és a mindenkori pacientúrájának volt ez valaha is, vagy önök között volt ez valaha is beszéd Természetesen. Megkérdezték. Uram, ez a ez az oltás dolog, ez egy merénylet volt. Az emberek ellen és az orvosok ellen. Azok, akiket beoltottak, azok egészségükben károsodtak. Az, hogy én nem oltattam be magam, ezt én nekem nem szégyelnem kell. Ezt azoknak kell szégyelnem, akik propagálták az, hogy vegyék fel az oltást az orvosok. Nagyon sok beteg orvos van. Össze kéne gyűjteni. Egyetlen egy normális tudományos vizsgálat nem történt. Ez nem kísérleti szer, ez egy írtás. Hogyha kísérleti szer lenne, akkor berendelték volna a beoltottakat kettő nap múlva, egy hét múlva, egy hónap múlva, fél év múlva és egy év múlva. És ez nem történt meg. Fogalma nincs senkinek, hogy akit beoltottak, azzal mi történt bizonyos idő múlva. Ez nem kísérlet. Ez egy méreg injekciónak a beadása, amitől az emberek megbetegedtek. Ezt kéne már fölmérni végre, és nem hablatyolni össze-vissza a az oltásokról. Akkor, hogyha ezt abban az időszakban mondta el, akkor nagy valószínűséggel Rémhír terjesztés miatt följelentették volna. Akkor, amikor ez az izé, és most szándékosan fogalmazok, hogy izé, hogy ne lehessen belekötni, nekem járvány önnek ez egy egészen más dolgot jelentő valami zajlott, akkor egyébként ezzel a harciassággal, mint most fellépette az ellen, ami ellen ön most megfogalmazta azokat a tíziségeket, amiket elmondott? Én az egész ö, három év alatt mindig megnyilvánultam, ahol csak tudtam, hogy ez, ez egy merénylet az emberek ellen. Nem csak most, hanem akkor is. Emiatt önnel szemben semmilyen eljárás nem indítottunk? De hogy ne? Indultak eljárások. Milyen eljárás indult? Etikai eljárások. De egyébként ö, bármilyen büntető eljárás indult-e? Büntető eljárás is indult. És ezek most hol tartanak, milyen szakaszban? Ah, még tárgyalás sem volt. Az etikai eljárásokat pedig a Magyar Orvosi Kamara indította, mindegyiket elbukták, a másodfokon mindegyiket megnyerték, majd bírósági fázisban pedig, ami eddig zajlott, az mindet elbukták. Mert hogy ön tovább ment. Igen. Ide még visszatérnék, bár az idő vétese halad. Továbbra is megtévesztek a szövege, benneteket, ez a március 15-i szöveg, továbbis megtévesztelek benneteket a sokféle szírjátékkal orvosi kamarharca, a kormánya, a jobboldalharca, a baloldalharca, a világjárványok legyőzése, a WHO egységes irányításával, gyorsabb internet, 5G-vel, egyszerű bevásárlás multinacionális bevásárlóközpontokban. Mindegyik, képe, mindegyik lépés ugyanaz szolgálja mégpedig a gusba kötésünket, a szabad döntésénk totális elvételét, az új világrendet, majd később magyarok, meddig hagyjuk, hogy ennyire rászedjenek bennünket, meddig nézitek és olvassátok a mainstream médiát, meddig hagyjátok az agymasást, mikor értitek meg a márciusi ifjak igazi üzenetét, őszintesség, tisztállátás, bátorság, kiállás, az felelősség a többiekért, másokért, a magyarokért? Nézd a Skita tévét, keresd az ősi magyar elkölcsöt, ne higgy a politikusoknak, keresd a közelebben levő ébredők alkotta sejteket, tapra magyar hiáza. Akkor, amikor mi beszéltünk, nagyjából három évvel ezelőtt, ezek a gondolatok az ön fejében már lehet, hogy ott voltak, de. E ezek nem hangzottak el, és ennek azért van jelentősége, mert amíg ön most elmondott egy kritikát, egy másfajta oltási lehetőséget, egy másfajta gyógyítási lehetőséget, ugyanakkor ebben a szövegben felajál, nevezetesen nézd a Skita TV-t, az ősi magyar elkölcsöt, ne így a politikusoknak keresd a közletben lévő ébredők alkotta a sejteket. Ez milyen megoldás azzal szemben, mint amit ön vászolt? Mivel szemben? Hát ezeket vázolom én. Félét, ön felvázolja azt, amivel ami magát a bajt. Én azt kérdezem, hogy az ősi magyar elkölcs mennyiben eszköz ennek a kivédésére? Egyáltalán hát, mi az az ősi magyar elkölcs? Hát azt hiszem, hogy az egy külön műsort igényelne, hogy mi az ősi magyar erkölcs. Minden esetre az ősi magyar erkölcs szerint, hogyha valaki átmondott, akkor azt tartotta. Ahhoz nem kellett szerződéseket kötni, nem kellett joghatóságnak betartatni a ígérvényét. Nagyon sok jellemtelenség és etikátlanság zajlott az elmúlt években. Ha másról nem beszélünk, csak a Magyar Orvosi Kamaráról, amelyik az ősi Hippokrát eskübe bele hogy etikába beleimplantálta azt, hogy az orvos a járvány időszak alatt milyen módon kell szolgaként részt vegyenek a kormányprogramban. Ugye az hipokrátiszi etika az, az én lelkiismereti etikám. Én orvos vagyok, és a legtöbbet és a legjobbat megteszem a saját betegeimért. Akkor, amikor egy orvosi kamarának a vízfejű gittegylete valamilyen szabályt belerak ebbe az ősi etikába, amit kényszerítve ráerőltetnek az orvostársadalomra, akkor ez egy etikátlanság. És maga az etikai bizottság az, aki az etikátlanságot létrehozza ezáltal. Nem beszélve arról, ha az etikai bizottság, vagy maga, az orvosi kamara elnöke feljelentéseket tesz orvosok ellen, mert a lelkismeti szabadságuk szerint döntenek a beteg sorsa felől. Ugye, ez hát ez hozta létre, gyakorlatilag, ha a dátumokat nézzük, szinte pontosan három évvel ezelőtt az, hogy mi megismerkedtünk, <kül> a sors... Csalók a fintora, hogy ő itt van, ugyanakkor a, azzal a beszélgetéssel, kincses Gyulát annyira magammal szemben fordítottam, hogy a magyar orvosi kamara, e, ugye kizárni nem tud, mert én nem vagyok orvos. A ha. doktorságom, az a jogásságom következménye de nem állnak velem szóba, amit én viszonylag rosszul tűrök, mert ugye a kétgyensőzott tájkoztatás kedvéért nekem mindenkit meg kéne szólítanom, de akkor olyan maradandó sebeket okoztam az akkori beszélgetéssel, Kincses Gyulának, ami aztán úgy tűnik, hogy magának a szervezetnek is a baja volt, mert amikor Kincses Gyulát hívtam, akkor őt személyesen mindig kimentették, de egyben azt is a tudomra adták, hogy nincs ember az orvosi kamara elnökségében, aki egyébként abban az adott időben, amikor én szerettem volna velük beszélgetni, akkor rámérne, Végülis túl tudom magam rajta tenni, ezzel a mostani beszélgetéssel semmi esetben sem, még egy revansot akarok venni, kincses gyulámát csak azért sem, mert először se szerettem volna revansot venni. Akkor az ön kijelentései 2020 áprilisáról van szó, azok eredményezték az, hogy Nagy Marcell önnel szemben etikai eljárás kezdeményezett, amely valami ismeretlen módon, legalábbis én semmilyen módon nem sikerült a Magyar Orvosi Kamara hollapján megtalálnom azokat az iratokat, amelyek egyébként akkor még rendelkezésre álltak. Ön tudja, hogy azok hova lettek? Igen, ezeket mikor rájöttek arra, hogy... Teljesen etikátlan és jogtalan az, hogy a Nagy Marcel a orvosi kamara titkáraként fölrakja a, a kamara honlapjának a címlapjára ezt az ellenem szóló vádakat, mintha ez egy döntés lenne. És amikor erre rájöttek, hogy ez nem jogszerű, akkor leszették ezeket az írásokat. A... Akkor, amikor mi beszéltünk még a 168 óránál, akkor még április akkor még ott volt. Igen. De utána rövid idővel eszedték, de hát ugye butaság az egész, mert hát számtalan olyan portál van, ahol vissza lehet nézni a leszedett dolgokat. Mint ahogy most így is, így, így is Természetesen így ezeket ugye az ember tudja reprodukálni. Csak hát az ember az eredeti helyről próbál Igen. tájékozódni, mert ez legalábbis az én szakmámban, vagy az év szakmai felfogás szerint így követendő. Igen. De ott nincs. Na most az, az az etikai eljárás, az volt ugye az első etikai eljárás, Ellenem az ö, első fokon a Bács-megyei Orvosi-Kamara Etikai Bizottság előtt megnyertem. Majd ö, a Kincses Gyuláék által személyesen ö, táplált ö, országos bizottság, amelyik ugye mindig azt dönti, amit ők eldöntenek, az elkaszállta a második fordulóban, és akkor ö, valami másfél büntetésre ítéltek, és hasonló. Aztán ez eljutott bírósági fázisban, amit én megnyertem. A bíróság visszautalta újra eljárásra, amit természetesen ők megint és most újra egy bírósági fázisban volt, amikor a kormány hozta a, az etikai eljárások elvételének a, a döntését a kamrával szemben, és ez most valahol megállt, illetve majd meglátjuk, hogy hova fejlődik ez a dolog így. minden esetre eddig nem sok sikerrel jártak ezzel az etikai eljárással ellenem. Ez az etikai eljárás egyébként a végeredményét tekintve eljuthat-e elvileg gyakorlatilag oda, hogy elvegyék az engedélyt. Ez az etikai eljárás, ez igazából lezavarodott. Nem az önnel szemben indított etikai eljárás, az etikai eljárás egyáltalán. Hát ugye most. Lehet-e a következménye ez? Most. Ö... Nem most, korábban még, a mostani politikában. Korábban lehetett volna, igen, esetleg lehetett De volna, ön ezt is, is vállalta. Hiszen kötelező kamarai tagság igen. volt, és ők felfüggeszthették volna az én kamarai tagságomat. Nem tették, meg nem is volt rá igazából alapjuk és hogy hogy lesz a jövőben azt meg egyelőre nem tudjuk. Én akkor is ezeket az elveket igaznak tartom ha én nem orvosként tevékenykedem hanem csinálok valami mást az életben. Rengeteg mindent tudok tenni úgyhogy most ezzel engem nem fognak zsarolni vagy. Ön etikai vizsgálatot kezdeményezett nagymarcer ellen az hova vezetett? Ja, az sehova, mert én aztán nem mentem utána. Nagy Marcell ugye olyan lehetetlen teljesen hasraütésszerű számokat ismételgetett videókban az interneten, ami nyilvánvalóan nem volt igaz, és nem következett be az emberek rémizgetésére. Használta ezeket, ezt, ezeket a dolgokat, én elengedtem, mert én nekem erre nem... Volt időm, hogy én ezzel foglalkozzam, sokkal fontosabb dolgaim voltak. De a levelezés önök között azért ott az viszonylag sokáig tartott még? Mm, én nem leveleztem a Nagy Marcellal. Hát itt van előttem. Nyílt levél etikai vádakra, nagy ja, a igen, igen, hát ilyen volt Ja, igen. igen. Ez volt. Valójában az, ami ott akkor történt az indította el azon az úton, de hiszen ezt már egyszer kérdeztem, csak szeretném még egyszer megkérdezni, eh, amiről itt a beszélgetésünk nagy részében beszélt, hiszen eh, ez a nyílt levél etikai vádakra Nagymarcer üzemorvos úrnak, eh, ez eh, egy viszonylag hosszú levél, eh, eh, sok kitétellel <kül> beleértve, hogy eh, eh, milyen pontosan szeretném idézni, vádaskodás egy, kettő, három, négy, és itt tovább, és így tovább, pontokba szedve mind az, amit ön az akkor kialakult helyzetről gondol. Hát abba különbözött a kettőnknek a levelezése, hogy én mindig tényekre alapítottam, amiket írtam tudományos publikációkra, ezeket felsoroltam, ő pedig hát mindig egy ilyen propaganda propagandavéleményt mondott el, úgyhogy ez, ezt nem tudom másként összefoglalni. Azt el nekem, legyen szíves, hogy az ön családját, vagy az ön szélesebb környezetét illetve, vagy illetően bárki is volt-e, nem tudom most hogyan fogalmazzak, hiszen... De most úgy fogalmazok, ahogy egyébként fogalmaztam volna, tehát bárki is volt COVID-beteg ebben a periódusban, de akkor majd legfelébb kijavít, hogy ez nem COVID-betegség volt, hanem valami más. Hát igen, volt nátha, meg influenza, az volt minden Halál így. volt. Hogy? Halál volt. Nem, nem, nem. Nekem betegeim se halt meg senki. Úgy mond COVID-ban, oltásban már egyre többet látok. Ön volt a -e beteg? Azt úgy hívják, hogy posztvax szindróma. A vakcinától való haláleset meg betegség. Én nem olyan, voltam. És betűnt. ezt hogy lehet kimutatni? Hogy, hogy ez az, okozta? Hogy az okozta? Igen. Hát úgy, hogy beoltják és két nap múlva meghal, Például az elég egyértelmű összefüggés. Egy egészséges ember. Nagy számok egyébként nagyon szépen mutatják. Nem kell hozzá egy-egy esetnek a végigellemzése. A beoltottak számának a gyarapodása a halálesetek számának a gyarapodásával jár. És azt mondja, hogy ön nem volt egyébként? Nem. Ez a, a COVID-nak nevezett dolog, ez nem létezik. Tehát ez a, ez a, a szokásos éves léguti vírusok, azok vannak. A COVID-tesztelés, mint kamutesztelés, az is létezik. COVID-dosznak azt nevezzük, akivel a kamutesztelést végigcsináltak. Az az, az ön honlapján a legkülönbözőbb részletekben lehet megismerkedni az ön életével. Ebből idézek csoda pedig rengeteg van a legnagyobb csoda, a felébredő gyógyító képesség. Mindig azon vagyok, hogy felébreszem a pszichoszomatika a nagy rejtély. Sokszor jelentéktelen dolgoknak van óriási jelentősége, sokszor nem tudni, mikor keletkezett baj lelki gyökere, máskor elég, ha megtanul, relaxálni és megszűnik, például a bőrbaj, mindig nagyon sokat tanulok a betegeintől. örülök az új találkozásoknak, a régi betegein felbukkanásának, mert adok, de kapok is rengeteg élet és gyógyulási tapasztalatot olyan a pacientúrán, amit egy a család mindig jó látni, rég nem látottakat, és megismerni új személyiségeket. Igen. Annak idején, amikor ez 2020. áprilisában zajlott, ennek a családnak az életét, mindaz, amiről most beszélt, vagy beszéltünk, megzavarta-e? Nem. Hozzám mindig nagyon sokan jártak, és visszajárnak, és nagyon hálásak, hogy tudnak hova fordulni úgy, hogy nem ugyanazt a VHO protokollt követik velük, amit most a kórházakban tesznek. Az emberek jelentős része nem mer bemenni a kórházakba. Március 20-a, lehetett online szavazni a Szent Albert orvosi díj ezévi kitöntetjeiről. Végül is ez a szavazás az ön személyét hogyan érintette? Hát megtisztelő volt, és az főleg, hogy végül is a délkelet magyarországi régió győztese lettem ebben a szavazásban. És ez így ismert, ez régiónként van. Igen, hat, hat régióra volt osztva az ország, és mindegyik begyőztöst hirdettek. És azok... ennek a régiónak ön volt a győztes. Igen, igen. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amit eddig elmondott, amire én rákérdeztem, azt ne várja tőlem, hogy én ezt ennyi idő alatt tudatilag átfogjam, és értelmezni tudjam. Mint mondtam, ez a beszélgetés nem az ön visszaigazolása, ez egy három éves történetnek a felidézése, egy olyan véletlen által, amely úgy következett be, hogy engem megtaláltak e mailen az ön március 15-én elmondott beszédek kapcsán, és ez felkeltette olyan mértékben az érdeklődésemet, hogy e, én elhívtam önt, ön pedig volt annyira készséges, hogy némi időpont egyeztetési mérje után találkoztunk, és csak arra vonatkozik, hogy nem volt könnyű időpontot találni, mi általában pénzén, után nem szoktunk itt lenni. Köszönöm András, hogy itt vagy. Hogy ha jól érzékelem azt, amit ön mondott, függetle attól, hogy minden pontjában értem és hogyha értem, akkor egyet értek vele. Önnek azzal kapcsolatban, amit elmondott, milyen feladatom? Nekem nincs semmi új dolgom. Amit tudok és értek, azt kell tegyem és képviseljem. Tehát én ellátom a betegeimet azokat, akik szükölnek és rendkívül szenvednek, és nem tudnak hová fordulni. Tehát én egy... Ez milyen vagyok. terület? Én egy pót... De ez milyen terület? Erről még nem beszélt. Belgyógyászat, természetes gyógymódokkal kiegészítve, életmódterápia, ezek, ezek amik legjobban jellemzik azt, amit teszek. De az, amiről beszélt, azzal kapcsolatban, mert ez ugye a gyógyító tevékenység, az, amiről ön beszél, abban önnek van-e bármilyen szerepe? Beleértve, hogy az önhöz forduló betegek szemét kinyitni olyan dolgokra is, amelyek egyébként nincsenek feltétlenül közvetlen összefüggésben az ő bajukkal, vagy még az is lehetséges, hogy az önmagyarázata szerint van, és egyemek között velük is zajlik egy nem ilyen hosszúságú és nem ilyen részletes, de talán erre emlékeztető beszélgetés. Mi az ön viszonyulása mindahoz, amit elmondott? Ön egy apostola ennek a történetnek, ön egy szemfelnyitó ön, tehát most csak ugyanazt tudnám rakoztani tovább, de nem teszem. Ó, nem vagyok én ilyen nagyon kiemelt személy. én Teszem a dolgomat, tehát valamikor gyerekkoromban a szüleim azt mondták, hogy ez a gyerek ez olyan jó szívű, hogy ebből orvos kell, hogy legyen. Én ezt akkor elhittem. Hmm. és orvos lettem, és uh, hosszú ideig uh, vacilláltam, hogy cégvezető leszek-e, vagy orvos, aztán rájöttem, hogy nem vagyok jó vállalkozós vállalkozósdiban, és uh, orvos maradtam, és az orvoslást viszont nagyon szeretem, és uh, uh, szeretem a betegeimet, szeretek nekik jót tenni, szeretem a, a helyre rázni az életüket, helyre tenni, és uh, abban meg nincs hiányom. Hogy de az a betegség, amiben ők szenvednek, tehát az, odáig nem jutunk el, hogy annak is közel lenne mindaz, amit eddig elmondott. Hát el, nagyon sokan ilyenek keresnek, meg ilyen. Rengetegen. Hogy csak arról beszéljünk, hogy van olyan, hogy turbórák. Ez nem volt az előtt. Ez csak az oltások óta van. Három hét alatt elviszi. Az, És mi az, mondanám, amit ő tenni tud? Hogy? Mi az, amit ön tud tenni egy ilyen esetben? Hát van egy csomó lehetőség, ami lassítja vagy megállítja a folyamatot. Nem csak a turborákról van szó, hanem az autóimmu folyamatokról, a különböző fájdalmakról rendkívül nagy fájdalmaik vannak bizonyos mellékhatásoknál. Vannak-e önnek szövetségesei, vannak-e önnek társai az orvostársadalmon belül, és ha igen, akkor azok megnevezhetők? -e? Hát egyre több orvos van, de hát én megnevezni nem kívánom őket, hát egyre több orvos van, aki felébred, aki érti, hogy mi történt, és ahogy mondtam, most már fölisperem azt is, hogy van sok, aki nincs is beoltva. De ez ezt a kört valamiféle jogi vagy nem jogi formai társaság nem öleli föl? Vagy ő legalábbis nem találta szükségét annak, hogy ennek az élére álljon? Hát egyelőre nem nincsen ilyen társaság, de van sok kommunikáció, meg együttműködés. visszaemlékszik -e arra a konkrét pillanatra, amikor elnézést, a rosszul fogalmazok, majd kiavít, ez a megvilágosodás bekövetkezett 2020-ban? Tehát én az első videóimat 2020 elején már feltettem. Számomra akkor nyilvánvaló volt, hogy itt túlzások mennek, tehát, hogy túlharsz... De ebben a cizelláltságban, ebben a struktúrában még nem volt. Természetesen az. nem tudtam. Ez én... folyamat volt, vagy ez egy pillanat Ez volt? egy folyamat volt. Folyamat. Hadd kérdezzem meg, hogy ő lehetetlennek tartja -e azt, hogy ahogy ez a folyamat létrejött, ez a folyamat visszaforduljon és eljusson oda, ahol egyébként az öngondolkodása 2019-ben járt. Vagy ön ezt elképzelhetetlennek tartja? Igen, elképzelhetetlennek tartom. Olyan dolgokat látok, értek és megtapasztaltam, amit nem lehet semmisé tenni. Tehát nyilvánvaló dolgok. Köszönöm, hogy eljött. Döröpont, Kukat, gmail.com. Köszönöm én is a meghívást. Meg a Jánosnak is, hogy időpontot egyeztetett. Köszönöm szépen!